Kapittel 33 Dette var etappene til Israels sønner som dro ut av Egypts land, her for her ved Moses og Arons hånd. Og Moses skrev på Jehovas befaling hele tiden opp de stedene de dro ut fra for hver etappe. Og dette var etappene fra det ene stedet de dro ut fra til det neste. Og de gikk i gang med å bryte opp fra Ramesses i den første måneden på den 15. dagen i den første måneden. Dagen etter påsken dro Israels sønner ut med løftet hånd for øynene på alle egypterne. Samtidig holdt egypterne på med å begrave dem som Jehova hadde slått ihjel blant dem, det vil si alle de førsteføtte. Og over deres guder hadde Jehova fullbrydnet straffedommer. Israels sønner brøt altså opp fra Ramesses og slo i Sukkot. Så brøt de opp fra Sukkot og slo leir i Etam, som ligger i utkanten av Ødemarken. Deretter brøt de opp fra Etam og ventet om mot Pi Hakeroth, som ligger overfor bal Sefon, og de slo leir foran Migdol. Så brøt de opp fra Pi Hakeroth og gikk midt gjennom havet til Ødemarken, og de dro tre dagsreiser videre i Etam Ødemarken og slo leir i Mara. Deretter brøt de opp fra Mara og kom til Elim, og i Elim var det tolv vannkilder og sytt i palmetrær. De slo da leir der. Så brøt de opp fra Elim og slo leir ved Rødehavet. Deretter brøt de opp fra Rødehavet og slo leir i Sinødemarken. Så brøt de opp fra Sinødemarken og slo leir i Dofka. Senere brøt de fra Dofka og slo leir i Alush. Deretter brøt de opp fra Alush og slo leir i Refidim. Og det visste seg at de ikke fant et strikkevann til folket der. Så brøt de opp fra Refidim og slo leir i Sinaiødemarken. Deretter brøt de opp fra Sinai, goddremarken, og slod Leir i Kibrott, Hata Ava. Så brøt de opp fra Kibrott, Hata Ava, og slod Leir i Haserot. Deretter brøt de opp fra Haserot, og slod Leir i Ritma. Så brøt de opp fra Ritma, og slod Leir i Rimmon Peres. Deretter brøt de opp fra Rimmon Peres, og slod Leir i Libna. Senere brøt de opp fra Libna, og slod Leir i Rissa. Så brøt de opp fra Rissa, og slod Leir i Kehelasa. Deretter brøt De opp fra Kehelata og slo leir på Skeferfjellet. Så brøt De opp fra Skeferfjellet og slo leir i Harada. Deretter brøt De opp fra Harada og slo leir i makelot. Så brøt De opp fra makelot og slo leir i Tahaht. Deretter brøt De opp fra Taht og slo leir i Tara. Så brøt De opp fra Tara og slo leir i Mitka. Senere brøt De opp fra Mitka og slo leir i Hashmona. Deretter brøt De opp fra Hashmona og slo leire i Moseroth. Så brøt de opp fra Moseroth, og slo leire i Bene jakan. Deretter brøt de opp fra Bene jakan og slo leire i Hor Hagid Så brøt de opp fra Hor Hagid Gad, og slo i Jotbata. Senere brøt de opp fra Jotbata, og slo leire i Abrona. Deretter brøt de opp fra Abrona, og slo leire i Esjon Geber. Så brøt de opp fra Esjon Geber, og slo leire i Sineødemarken, det vil si i kaders. Senere brøt de opp fra Kaders og slå leir ved fjellet Hor, ved grensen til Edomsland. Og presten Aaron gikk da opp på fjellet Hor på Jehovas befaling, og døde der i det 40. året etter at Israels sønner var gått ut av Egyptsland, i den femte måneden, på den første dagen i måneden. Og Aaron var 123 år gammel da han døde på fjellet Hor. Nå fikk Arads konge, Kananeren, høre om Israels sønners ankomst, ettersom han bodde i Negev i Kanansland. Med tiden brøt de opp fra fjellet Hor og slo leir i Salmona. Deretter brøt de opp fra Salmona og slo leir i Punon. Så brøt de opp fra Punon og slo leir i Obot. Deretter brøt de opp fra Obot og slo leir i Ije-Abarim, på grensen til Moab. Senere brøt de opp fra Ijim og slo leir i Dibon-Gad. Deretter brøt de opp fra Dibon-Gad og slo leir i Almon-Diblatajim og slo leir i Abarim-fjellene foran Nebo. Till sist brøt de opp fra Abarim-fjellene og slo leir på Moab-sørkensletter ved Jordan, nær Jericho. Og de fortsatte å ligge i leir ved Jordan fra Bet-Jeshimot til Abel-Shittim på Moab-sørkensletter. Og Jehova begynte å tale til Moses på Moab-sørkensletter ved Jordan, nær Jericho, og sa, «Tal til Israels sønner, og du skal si til dem, «Dere går nå over Jordan og inn i Kanans land, og dere skal drive alle innbyggerne i landet bort foran dere, og ødelegge alle steinfigurene deres. Og alle bildene deres av støpt metall skal dere ødelegge, og alle de hellige offerhaugene deres skal dere tilintetgjøre. Og dere skal ta landet i eie og bo i det, for dere skal jeg visselig gi landet, så dere kan ta det i eie. Og dere skal fordele landet mellom dere som en eiendom ved loddkasting etter dere slekter. For den folkerike skal dere øke arven, og for den folkefattige skal dere minske arven. Det loddet faller på foran, det skal bli hans. Etter deres fedre stammer skal dere få dere jordegendommer. Men hvis dere ikke driver innbyggerne i landet bort foran dere, da skal de av dem som dere lar bli tilbake, sannelig bli som tagger i øynene på dere og som torner i sidene på dere, og de skal visselig plage dere i det landet dere bor i. Og det skal skje at det jeg hadde tenkt å gjøre mot dem, det skal jeg gjøre mot dere.»